дереву, щось ніби просилося до неї бідної, мов би розпухлої навсеньке місто голови. І вона почула голос отця Андронія. Нема порятунку синам Ізраїлевим, віку нема, а не тільки тоді, як вони Божого сина на смерть віддавали То він їй одказував у відповідь на неїне запитання, «Чого теї юдеї по всьому світу розбрелися, І ще додав, «Раніше вони словом рятувалися, та слово їхнє Бог на їхній землі чув, а тепер не можуть і словом порятуватися, Золотом-сріблом намагається, Тільки його Бог не бачить, А й не хоче побачити. Отче, прошептала Соломійка, Що вже не бігла, а йшла задихана, Руфина не Ізраїлева дочка, А якби і нею була, то хіба? Хіба, хіба можна за те умерть неї? Голова стала звужуватися. вже й ніби тисли обручі, гарячі, тяжкі і неублаганні. Вони заважали щось вимовити, таке, що конче тре сказати? Стиснута голова гасила мову. Ще перше, ніж вона побачила німця і Руфину, котрі завертали на другу вулицю, встигла пригадати, навіть не пригадати, а наче впали звідкись самі слова. Юдитта припала лицем до землі, посипала собі голову попелом, відкрила волосяницю, в яку була одягнена. Здивовано дивилися на її гонитву одинокі прихожі. Німець, певно, почув стукіт жіночих чобітків, бо повернувся, а як вже ближче Соломійка підійшла, направив автомата. Хай, Цюлюк. шістен!» «Пане!» – звідчим гукнула Соломійка – «Сказати вам щось маю, пане!» Вона просяла руки навстріч німцеві. Той не опустив автомати. «Пане, тільки три слова, два слова!» Німець стояв, мов соляний стовп серед зимної пустелі. Раптом Соломійка подумала, «А як він неї ту боїться. Думала, що і в неї під пальтом як не револьверт, то ніж схований. Ступила вперед, і за погрозливим порухом німака зрозуміла, що крок і він може справді стрелити. Юдита припала лицем до землі, почула знову Соломійка. Наче блискавка сяйнула перед нею. Вона опустилася на коліна, і на колінах поповзла до німця. Він дивився здивовно, все здивовніше, як і Руфина. Соломійка те добре бачила, бо голова не була опущена, а очі вбирали двох, ката і його жертву. За метрів три вона спинилася. Хотіла підвестися, але побоялася. Як же йому сказати? Як сказати і що? Головне, що ти тоже юде? Німець спитав з цікавістю. Трохи збентежно, але й трохи насмішливо. «Ні, – сказала Соломійка, – ми з одного села в один день і родилися. Вона не юдейка, пане. Отпустіть її, то наша дівчина!» І раптом сказала несподіване. «Якщо треба, то ми обоє до Німеччини на роботу поїдемо». Німець пожував спершу, Нижнюю губою верхню, потім навпаки, Став схожим на розгубленого хлопчика. Щось намагався збагнути, Хоч суть сказаного була очевидною. Отпустити? Юде? Вона не юдейка, то ім'я таке, пане. Він скривився, мов з'їв дику грушку, — Вставайте! — Соломійка зрозуміла, їй дозволяють підвестися. Вони стояли одне проти одного, мовчали. Соломійка бачила, в руфинених очах зблиснула надія. Німець про щось думав, міркував. — за зовісієм, пане солдат. «Ми вам яєць привеземо, і сала, і молока, і курочку!» Спромоглася на слово Руфина. Дві, скільки схочете, яйка, млеко, кур'ючка?» Видно було, він вагається, думає і вирішує. Зрештою, обвів поглядом обох, зупинив очі на соломійці, посміхнувся. «Найм!» «Не курочка, Другой курочка!» Ткнув пальцем у соломійчині груди. Тоді взяв пальцями за підборіддя. «То бін, майн курочка, майн лібе метхен!» «Ти будеш моєю, моєю любою дівчиною!» «Мій будеш, делай любовь, тут, гешефт!» «Гарна угода!» Соломіка похолола, задерев'яніла, бо збагнула, що пропонує цей німець, що годився їй у батьки. «Який такий гешефт!» Руфина вхопила її за руку, благально заглянула в очі. «Соломочко!» Соломіка зиркнула на неї, в очі затуманні слізьми. «Ти хочеш, щоб я?» «Соломочко!» Руфина вхопила її руку і зашептала, мов у горячці. «Я, я, я не знаю, я...» Німець стояв і вже відверто, широко посміхався. Йому було цікаво, чим все закінчиться. Зрештою, Направив автомата на Руфину. Шпацірін, шнель, млеко-яйка, найн, курочка, найн. Господи, зойкнула Руфина. Пане, зойкнула Соломійка. Німець ткнув її автоматом. Дувек, афіндерзейн, майн лібе, є курочка, ну, Варумштейн. «Примітка, рухайся швидко, ти геть, до побачення, моя люба, чому стоїш?» Соломійка зробила порух в один бік, потім в другий, видихнула. «Я згодна. Вас, примітка, вас, німецькою, що?» «Певно, він був ошелешений, чи не зрозумів. Я згодна піти з вами, сказала просто». Хоч слова крижаніли на ляту. «Соломійка!» Вони йдуть поруч. Німець знову закинув автомата на плече. Десь там, за їхніми спинами, вдаленіє Руфина. Соломійці морозно і страшно, і того, що з неї станеться страшно так, що холодніє все тіло, а внизу вона вже відчуває, як по нозі до Єлона, повзе велика рапата жаба, а може й змія. Їй не сила скинути, позбутися. Що робити? Сказати, що вона передумала? Хай Німець її уб'є, як мав убити Руфин, це заведе в те гетто. Вона боїться, але більше того, що станеться, боїться, що буде потім, не слави. Руфина, певно ж, не скаже, як вона її порятувала і чому порятувала дівчину, яка завдавала їй стільки прикрощів. У цьому житті Пожаліла Щось інше, думає Соломійка Так, щось інше Покликло За Руфиною і німцем Негодно сказати, що Порив Жаль, блискавка Все було іначе Не було Але ж не на смерть Виходить, вона пішла Руфина не скаже нікому але вона, вона сама мусить сказати Петру Севі і Павлусю. неїм вірним лицарям, яких обох любить. От і рішилася, само собою кого вибирати, гірко думає Соломійка. Сказати, а тоді втопитися. «Це повіситися, Господи, то ж великий гріх, про що я думаю?» Соломійка спиняється. Вона вирішила. «Пане, – каже вона, –